e este pequeno espada pois Armando Fernández que tamén pois un dos colaboradores deste programa. Eh, vamos co música que xa Fernando Porcelino nos ten preparada, así que Fernando dalle ao play. Bueno, baixamos un pouquiño a música e esta música pues, ven, nos ven para recibir pois pues, a un poeta que é mellor que un poeta nas líneas aquí de Radio Sanboy e en Galegos Novais así que vamos a falar con Moncho Bouzer que xa había tempo que eu queria falar un pouquiño con él e vamos, pois pues, hoi tivemos a sorte de tel... temos a sorte de telo aquí connosco aquí, pois... Pues, en galegos novais moi boas tardes, Moncho hola, boas tardes, Armando boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos, Moncho gracias a vos eh, que? como está este arganauta argo. argo, eso, argo argonauta argonauta, pois pues o argonauta está navegando está navegando xa, non? Sí, gracias a a Medulla Editorial ¿Eh? É unha editorial pequena aquí da Coruña uh -huh. eh, É ben, é unha experiencia realmente satisfactoria É eh? o, uh -huh. o meu primeiro poemario uh -huh. publicado Estou non pasando realmente ben, estou só recibindo e... Eh,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 Pues son exactamente 40 poemas 20 da primeira parte 20 sí, sí. escritos hai 25 anos cando era a memoria do batoneta e a costa da morte uh -huh. e 20 escritos desde que formo parte da NPEG á nova poesía guiterica uh -huh. Son 40 40 40 poemas um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 de participación de base, non? Mm. como te explico o que é o, o ANPG, mm -hmm. o que é a Nolopo Xeritico, para que os, os ouvintes de Radio Boy eh, mm -hmm. entendan o que é a ANPG. É, é un proxecto poético de base, mm -hmm. eh, no sentido de que os componentes do, do grupo mm -hmm. non son, non somos poetas prominentes nin canónicos.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 Eh, teño Tenho vínculo eh, poético con, con Guitiriz Pero eu nací en Esteiro uh -huh. Esteiro, a vila de Esteiro Que pertence ao Concello de Muros uh -huh. eh, A presentación Fisémola eh, en Esteiro Concretamente na sede Do Club de Remo de Esteiro uh -huh. Do cal eh, eu son fundador uh -huh. Ah, ben, bien E despois tamén É... Eh tamén tes participado eh, en moitos recitais poéticos por aí, non? Uh -huh. Dinos en cuales eh, tes participado. Um, a ver, é que desde eu tale como concibo a actividade poética participación poética uh -huh. o fundamental é a participación en, sí. en, en, en recitais. A mí non, o que máis me gusta que máis disfruto eh, na poesía é eh, participando en, en, en recitais ahora que puséronse de moda os <risas> recitais nas redes pero eu os refiro ao recital de toda a vida o recital uh -huh, con público eh, físico, no sí, sí, sí, con sí, presencia eh, física e con convivencia dos que participan nos no, no, no recitais eh, e o público que asiste a eles eu teño participado nos últimos anos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 de Guitiriz okay. pero agora xas ampliou a, a, a iniciativa a Vilalba xa, uh -huh. xa é o consulto da, da, da Carraxaque uh -huh. que, bueno, que é unha comarca galega moi definida con uh, características uh, definitorias moi moi, moi fortes non? Uh -huh. é, unha, é unha comarca natural que además ten referenciamento administrativo eh, que uh -huh. bueno Eh, moi dinámica no hábito poético desde sempre mesmo desde o resurdimento sí, ah, sí. claro. verdade é que estades a facer un traballo eh, extraordinario non solamente poético sino tamén lingüístico non porque poñer en valor o noso idioma é eh, a axar a que mm, hasta os vermos cativos nas eh, escolas estás eh, promocionando o, o, o idioma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 perpetrado de forma consciente porque senón non, non, non se entenden determinadas determinadas cousas non mesmo eh, hai unha cousa curiosísima eh, uh -huh. que aprobou esta resulta do partido gobernará polo partido popular que verá bueno, elección pronto eh, exista posibilidade do cambio obviamente non sí. pero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 Eh, intención de yeah. atacar premeditadamente o yeah. noso idioma ¿no? recitarlo, non sí. sei, a verdade é que eh, eh, é unha magua, non que, que precisamente as autoridades se, se, se, se empeñen en, en desvirtuar un idioma que que, que, que, que que nos ensalza a todos, por ser que galegos, que ten séculos e séculos vale. si, sí, mas que é unha riqueza é unha riqueza cultural mesmo para quen eh, non usa o, uh -huh. sabes, para, sí. para, para, para calquera pero pero bueno vese que vou non dicir con total calidade vese que o nacionalismo español é tan eh, nubla as mentes de tal maneira uh -huh. que lle impiden ver a riqueza cultural eh, cando están cando consideran que están difundindo o seu proxecto nacional español que é, bueno, uh -huh. eh, algo absolutamente indiscutible, no? sí, desde logo. Eh, eh, debería ser de, de distinguir, no? pero non o distingue. A cuestión é que o paradigma dominante, predominante, uh -huh. non distingue, es, non entra en ese tipo de matices. Están se levando por diante pois é un a realización cultural máis importante do pobo galego. Si, sí, desde logo. A forma de expresión que sí. que resita, non sei por qué, pero que en realidade es desvirtuar desvirtuárseles mesmos, non? Si. Sí. Aí estamos. O, sí. o case que sí. aínda existe aínda existen persoas como vosotros, e, e, colectivos como os vosos que que siguen loitando para que o noso idioma non non non desfallezca, non? Como diciu un escritor dice... Eh, dice dite eh dice os, os, os escritores péchanos porque os, como os poetas péchanos porque din, din a verdade. O sea, no. ahí vamos, sí, sí. <risa> pues por, por, digo, por este, sí, sí, sí, sí, Pois pues, eh mucho.